С Уикипедия в класната стая, плюс или минус ще е това за българското образование, което не се слави с високо ниво на производство на функционална грамотност сред учениците. Какво ще означава това всъщност и как световната общо достъпна енциклопедия на знанието, която непрекъснато се самодопълва по метода на верификацията и доброволните усилия на стотици хиляди доброволци, които вярват в просвещението, може да се включи в традиционните коловози на българската образователна система. Това е темата ни сега. А поводът е от факта, че наръчника за медийна грамотност за учители вече е достъпен на български език и е на разположение на всички преподаватели, които искат да използват глобалната онлайн-енциклопедия като отворен, достъпен образователен ресурс в подкрепа на тези часове, които посвещават на развитието на медийната информационната грамотност и съпътстващото го важно умение, критично мислене. Какво представлява този наръчник? Ще научим от Иглика Иванова, докторант, лектор в Катедра Европейстика на Софийския университет, член на управителния съвет на Коалицията за медийна грамотност. Тя е и човекът работил за адаптацията на този наръчник на български язик. Добър дан, Иглика! Здравейте. Това е наръчник, който се е използвал и от учителите в други държави, така ли Точно така. Наръчника, ако не греша, това е 15-тият превод, т.е. езика. 15-тият език, защото разбира се много от езиците са големи езици, които се говорят в много държави при които е много интересен межкултурния аспект, който позволява попълването на знанията, попълването на енциклопедията от гражданите на много различни държави. Но то е разработен върху конкретна рамка на ЮНЕСКО, която е в основата на много от политиките за медийна информационна грамотност, включително в Европейския съюз. Така че това е утвърдена програма с натрупан опит и с прекрасни, много вдохновяващи примери от учители в различни държави. Сега, между другото, аз веднага си представям как а, някои родители, чувайки нашия разговор с википедия, с една енциклопедия, онлайн енциклопедия в ръка, какво ще очакваме да научат или да запомнят нашите ученици, нашите деца, ако те ползват википедия в час, това няма ли да направи още по-мързаливо българското образование, защото наготово ще се използва едно знание. Това е една от възможните реакции. Какво бихте казали на те, тези хора. А, това дори не е специфично български. Българска нагласа, отношение само в България, а, скептицизма по отношение на Википедия поради това, че а, се създава и редактира изцяло единствено от доброволци и всеки може да редактира, а, създава една противоречива нагласа на крайно отхвърляне а, и на същото време на тези, които се запознаят с начин по който функционира, на философията и на възможностите, тъй като Википерия не е само съдържание, Википерия е и общност. И всъщност общност от общности. И колкото повече човек навлиза и се разтваря за него завесата за това как се създава Википерия, как функционира, как се имплементират правилата и практиките, които самите хора с времето, стремейки се към знание, стремейки се към информация, установяват. Това е голямата разлика, а, но сте права защото ние проведохме проучване при няколко години сред родители. А, имахме такова проучване и сред учители, и сред ученици. А, от това с родители над 1100 души се оказа, че не просто, че децата им в много голяма степна разчитат, но Википедия, която мога да потвърдя и като лектор, защото студентите изключително много и много първосигнално и много мързеливо, както казвате, използват екипедия. Mm -hmm. Така че това вече е факт, използването на екипедия е факт, това, което ние искаме да променим, е как се използва Wikipedia. И това е което този наръчник позволява. Е, добре, дайте ни, дайте ни един конкретен пример, защото а, може би някой от нас са чували, че начина по който се появява една информация в Википедия минава една система от а, на практика верификации. А, може някой да потвърди дали дадено твърдение, което друг иска да сложи в Википедия, mm -hmm. е вярно или невярно и съответно, ако има диспут, да. а, този диспут се решава. А, и на базата, и на бекграунда на хората, които участват в този процес. Така ли е? Бекграунда, не бих казала, в еки, Википедия дори на български язик мога да потвърда, че има и хора, хора които преподават в университетите и са написали учебници. Mm -hmm. Има професори. Mm -hmm. Има писатели, има филолози, а, има хора, които преподават в чужди университети и с забележителна научна кариера, които се интересуват от теми, които не са специфично в тяхната област. Не получават нито но... лев, ни е или лев, евро, май. или цент а, за това, което правят, но те, те могат да коригират една Много невярна информация, ако я видят. Така Също че, така? в Уикипедия, на практика, можем ли да кажем, че Уикипедия използва естествения, човешкия интелект, просветения интелект, да. за сметка на изкуствения интелект. Точно така. А, като Разбира се, тъй като Википедия е инфраструктура и всъщност това е само един от 14 проекта на фундацията. И тук е много важно да подчертаем две да неща. Википедия и цялата медийно-информационна система са свързани много тясно. Википедия и по-конкретно Wikidata или Wikidanni които се извличат едновременно, с това за хранат. Википедия, за да има структурирани данни, които да позволяват се използват не само от Google, в търснето, не само от изкуствени интелекти. Да посочим, например, Perplexity, ChatGPT, тъй като това е отворено знание, всички обучаващи се а, модели използват и Википедия. Но същественото е, че се използва и от YouTube, например, за да потвърди, че а, програмите на БНР, канала на БНР, на обществените медии са на обществени медии. Там излизат информационни панели. Така че от, а, бих казала, че един двигател, Википедия със с Викидани един а, двигател. Принципите, по които се, да го кажем, саморегулира а, като среда Википедия са изключително интересни и е много ценно, че вие имате този поглед. Истината, че много малко хора знаят за това, че има дискусии, много малко хора знаят как се прилагат правилата за проверка на факти, много малко хора знаят, че има а, в повечето езикови версии има... Има списъци, да кажем така, с, с медии, с издания, за които се знае, че разпространяват дезинформация. Те не могат да се използват от или могат с условности да се използват от нерегистрирани потребители, тъй като Википедия позволява и хора, които нямат създаден профил mm -hmm. да редактират. Но тази динамика, която се изгражда на така наречената култура на участие, това е ключово. Културата на участие с много ниски бариери която всъщност възниква изключително в интернет, като една много демократична среда. Тъй като за разлика от социалните мрежи, където имаме съвсем друг модел на финансиране чрез реклама, тук имаме фундация и дарения. Тук хората са обединени около интереси, около каузи, около отношения към знанието. Така че както повечето бих казала, както активистите защитават своята идея. В случай активизма е насочен към защитата на знанието и на проверената информация и на това да се защитава репутацията на Википедия. Сега, интересно обаче, а, ако, примерно, учениците в една класна стая, връщам се към класната yeah. стая, а, ползват безкритично Уикипедия или просто я е превърнат в а, мързелив инструмент за бърз отговор на поставени задачи, свързани с памет mm -hmm. и назубряне, mm -hmm. това дали ще е полезно за българската система, която показва системни дефицити. Ние знаем, че има някакъв проблем в българското образование. А, ако си представим свободния до Википедия по време на една тестова задача, или пък по време на а, писане на текст, се, или каквато и да било задача поставена от учителя, дали няма да още повече да се стимулира мързана. <говор> Отново, от създаването и превода на наръчника и създаването на тази учебна програма от подразделението на Фундацията за образование е в отговор на това, че това е факт. Това mm -hmm. е така. Википедия се използва и от учители, фотоси се точно по този начин, без да. критично преписване. Той се използва от медии. Не само че се използва от медии, някои български издания влизат и редактират Википедия, за да я посочат след това като източник на дадено твърдение, и го правят адхок около някакво събитие. Така, че опитите за злоупотреби, mm -hmm. това са опити. Понякога това е минават секунди преди някой да забележи, друг път може са минути, в някой случай може си изплъзне нещо за по-дълго време след което се посочва, ето Википедия. Но, но това е действителността, срещу която ние искаме да се mm -hmm. противопоставим. Защото а, сред стотиците понякога хиляди страници, така наречените помощни страници за това, как се създава съдържание, какво представлява енциклопедичната статия, едни от ценните ресурси, включително на български язик, отдавна въведени и преведени са така наречените а, благонадежни източници проверимост на фактите, неутралност, основните тези концепции, които могат да бъдат проверени и нещо, което Википедия не позволява вътре в Википедия е да цитира сама себе си. Mm -hmm. Mm -hmm. Това е нещо, което не бива да се толерира и да се допуска от учителите учениците да цитират Википедия. Трябва да разберат, че статията в Википедия се, изпо... се създават чрез източници. Тези източници са посочени под статията. Ако не са, тази статия не е благонадежна. Ако са, тогава проверяваме и използваме евентуално тези източници, ако те са достатъчно релевантни и актуални. И когато този механизъм се разбере и това, че не можеш и в... дори в висшето образование да посочиш като източник Википедия или Google, mm -hmm. каквато е действителността в момента, това изцяло променя способността да се извлича знания от Википедия. Това искаме да направим. Тоест, а, това е наръчник, който може да помогне и на учителите, но и на учениците точно да разбират така. процесите на познанието. Точно а в крайна така. сметка, те са свързани с а, източник, а, както би трябвало да бъде и журналистиката. Да можеш да посочиш точният източник на информацията, а, а не да посочиш целия свят, а, водата, въздуха, небето, не като източник, защото Уикипедия е точно такава една среща да, тя сама по себе си не е източник, но през нея може да видим кои са източниците. Точно Та, така, раздуми, през дискусиите да. могат да се видят а, и някои а, дебати, възникващи около неутралност, около пристрастност. Има интересни принципи, като равнопретегленост. Ако се представя, има специфични принципи за, за биографии на живи хора. Затова самите хора, да, те нямат забраната и много хора се опитват сами да редактират и да създават статии за себе си, за да се виждат по-нависоко в Търсачките, например. А, но има конкретни критерии за това как се създават такива статии. И има добрите примери. И това е жива среда, защото нещото, което обикновено е ли, са, когато дадеш на учителите методи за преподаване, първо те може да не са особено съвместими с динамиката на учебния процес, с образователните стандарти. А в крайна сметка всичко се подчинява на държавните образователни стандарти. Но в този случай имаме едновременно средата, Инструментите, която постоянно се обновява и, и, и в която могат да се включат цели класове, което се прави, между другото, в много университети а, и в Европа, и в Штатите има така наречените резиденти на окемения, които са хора, които добре са се обучали и помагат за да създадат такива курсове, че една магистрска или бакалавърска програма по биология да се хване и да работи цяла година, едва семестъра, за това да подобрява и да допълва знания за биологични видове в различни науки. Тоест, това е а, едно много мултидисциплинарно и интердисциплинарно поле, което също възпитава най-важното, възпитава как се работи с източници. Сега, лесно ли е и дали всъщност вие стигате до този момент, в който да обеждавате учители, че са важни тези нови дигитални цифрови инструменти, че е важен този отворен достъп до знания? А, Тъкмо обратното, има, има го разбирането за това, има глада и всъщност ние до голяма степен отговаряме mm -hmm. на тази нужда, защото проведохме обучение по тази програма още преди да бъде преведен на ръчника и в едно допитване за удовлетвореност от обучението, над 90% от учителите първо Имаше много голям интерес, много хора си включиха, но те потвърдиха, че за тях е важно да е на български язик. И това не е просто превод, а това е локализация, защото, например, са заменени примерите. Във всяка езикова версия има пример с статия на съответния език, която е културно, э, така специфична, свързана с э, контекста в дадена държава, нещо, което и ние се опитахме да направим. Тоест, .е. българския наръчник е контекстуализиран. Контекстуализиран. Към, э, нашите да. културни особености, така да, да се каже. Социални да. и културни особености. Сега, Въпросът е за плагиятството. А, ако се посочват източници, а, нямаме проблем с а, плагиятство. Обаче ние виждаме, че в български условия темата за плагиятството засяга включително а, висши функционери на властта, на политически партии, а, на супер важни административни позиции. Как стои темата плагиатство, ако вкараме Уикипедия в класната стая? Отново, преписването от Уикипедия, за да използваме този аналогов израз в, в цифровия вариант, mm -hmm. копирането, Но ако преписваме от Уикипедия, това просто не е допустимо, нито в Уикипедия нито би трябвало да бъде допустимо, особено след запозналите се с наръчника. А, именно това което трябва да развият като способност. Уикипедия е като едно резюме, същи начин, по който изкуственият интелект в момента след една заявка изплюва едно резюме, което е малко като една пътна карта, която дава представа, общата представа на човек и оттам нататък той вече знае какво да търси, какви въпроси да задава и къде да търси отговорите. Така че това е, което дава а, Википедия, Проблема с плагиастството то е генерален по отношение на това как се позоваваме на източници. Това са много добре разработени методологии, между другото в повечето езикови версии се цитират Харвард и много от стандартите за това как се цитират източници, как се преразказва, как се цитира вътре в текста, нещо, което е безкрайно сложно дори за повечето студенти. Това се наблюдава. Медиите имат своите си причини да се стремят да не допускат хората да излизат от медията, особено ако цифровите държат хората вътре, което създава един вътрешен конфликт, затова да посочим външния източники, да позволим на човека да излезе от медията, mm -hmm. за да провери информация. Особено ако става дума Но... за конкурентна медиа, това разбира е презкъснато го живее. Много често чуваме един паразитен израз от типа на каза Еди, кой си по една от телевизиите, защото се смята, че ако да. посочиш конкурентна на твоята медия, на практика си не е към своята. Точно така. И това е един вътрешен конфликт, който ние разчитаме, че ако учителите, учениците, родите гражданите, аудиториите развият тези критерии и тази сензитивност, те ще окажат по необходимия начин натиска и върху медиите, за да бъдат много по-стриктни тогава, когато казват. Някой каза някъде, еди, какво си, без да посочат кой източник. А всъщност някой каза някъде е формулата на слуха и формулата, Тача. която задейства а... Така модерната думичка дезинформация, yeah. а, снежната топка на дезинформацията. Сега, последно, въпрос на лична инициатива ли е или разчитате и на въвличане на а, Министерството на образованието и науката на МОН към това да бъде ползван този наръчник за работа с Википедия в класната стая? Ние като цяло много силно разчитаме... На институционалното партньорство и с Министерство на образованието, с Министерство на културата. И до сега имаме много добри примери, включително за досегашните ни усилия, тъй като това не е ново усилие съвсем, по своята същност медийната грамотност да се развива през различните дисциплини. Така че това е допълнение и надграждане и ние много разчитаме на това, че ще бъде припознат ресурсът. Нямаме изрична, а, бих казала, няма... Това не е разговор, който да е воден и да е поет ангажимент, но по-скоро има добри сигнали, а, включително и с така спорната дигитална раница, за която много ми се искаше да е цифрова, но е дигитална раница, в която тя самата е като хъб. В нея има ресурси на Khan Academy на Академията Хан. Така mm -hmm. че очевидно го има това разбиране, че е много важно да предоставиш на преподавателите и на учениците отворено знание, в което и те да могат да допринасят. Така че, мисля, има добри сигнали. Ще ви търсим и по дебата за така наречената дигитална <laughs> раница, защото наистина а, той изглежда по-разгорещен. Да, но ви благодаря за това участие. Глика Иванова, докторант и лектор катедра Европейстика, член на управителния съвет на Коалицията за медийна на грамотност. Тя е и човекът, заедно с Любов Костова, работил за адаптацията на, на... на наръчника с Уикипедия в класната стая. Предстои да видим дали наистина ще се използва в българската образователна система и какви резултати ще дава. Благодаря. Благодаря.